Velkommen til podcasten Fremsæt forbring. Jeg tænker, at det her det bliver introen, så ja. det tager vi bare som det er. Mit navn er Lars Horspøl og ved siden af mig der sidder han med de lange lyse lokker. SKG op. Podcasten yes. her dækker teknologi tendenser og udfordringer i start-up-miljøet gennem øjnene af iværksættere, teknologiske eksperter og investorer. Det var nok ikke helt øh, rækkefølge, men det tager vi Ar, med. det tager vi med. I dag, der skal vi have en øh, iværksætter. En, en ny udklækket Ny i iværksætter Vi er, vi er faktisk tidligt ude Vi er faktisk så tidligt ude at uh, Han simpelthen ikke vidste han, han skulle være med Han vidste faktisk ikke han skulle være med uh, Det er Christian Vestergaard Ingen andre Som CV. er stifter uh, af Postbody Ja Og har siddet uh, sammen med mig De sidste tre år ja. I Resights regi også uh, Så det kommer vi selvfølgelig også lige ind på hvad det har været for en rolle, og, og, og hvad det er, der skal ske med det nye firma her. Men, men Ej, der er, er ingen spændende. tvivl om, at der kommer nok også en follow-up. Det her Det starter vi ligesom lige med en, ja, en postbody før launch, reelt set, fordi Christian går fuldtid 1. april. Ja. Ehm. Det bliver sgu spændende. Det er så første vi... gang, du er på lyd nu. Det er godt at være med. Så vi håber at det ikke ændrer ligesom <laughs> det må vi, Det må vi håbe. Men øh, så tager vi det med. Ja, ja. Nej det arbejder vi for ikke komme til at ske Men skulle det ske så finder vi på noget andet Det skal ikke være det Nej nej det er, okay. er ikke det er jo. Det er jo sådan det er Når man øh, laver et startup Der er en øh, meget meget høj risiko for at det ikke går godt Men øh, lad os se om det ikke kan gå godt alligevel Ja Jeg har jo set øh, jeg har set i CV Siden øh, du var endnu yngre end du stadigvæk er i dag Det er rigtigt Og jo øh, også tid går længere tilbage end Lars' faktisk Ja det gør den det gør den faktisk. Jeg ved ikke om du kan huske, hvornår det første gang var? Nej, det må have været... Var det i London? Det, det var det ikke. Jeg tror jeg gik i 1.G, og jeg var med ude til sådan et en uh, vester Event i Nordic Eye, oh, øh, Hvor jeg havde snedet mig sammen med det det mine jeg venner. Huske. jeg tror vi var 16-17 år gamle. Retrak træk uh, alders gennemstillet rimelig meget ned, men uh, der mødte ja, vi faktisk var. første gang hinanden. Ja, om det kan, ja. Det, jeg kan godt huske det. Jeg godt huske det event. Det var inde på Nyhavn, var det ikke det? Jo, jo, lige præcis. Ja. Jeg tror også, der var gløk og æbleskiver og sådan noget det var, <laughs> det var der Det var der Ja, ja det, det var der for okay, det var okay. derfor, du var der ja ja, ja, ja, ja Men jeg kan ikke huske, hvorfor nej øhm, men jeg tror, jeg er repræsenteret der øh, Fordi I var i Det kan være Jeg tror, det, jeg tror du er i Kong Måske Eller i US. På Globe Bare fordi ah, det var US, efteråret US, Nej, US. Ej, jeg tror ikke, du er i USA Men det, det, det kommer så ikke så nøje Det er rigtigt, det kan jeg godt huske Det var en øh, klasse aften Det var en god aften Ja, og så startede du i NOVA? Det var to Eller år senere, ja, for det var lige starten af gymnasiet, så det var kun fordi, at øh, vi var lidt varme på det der iværksætteri. og ja. synes Lars Tvede, han, øh, han var en fed, en fed fyr. Ja, ja, og så har man læst alle berlinske artiklerne. Ja, det og det. man se, hvad det handlede om. Ja. Så skulle I lige ind og kigge? Ja, det var det. Vi, vi byggede det skal... på lidt startup på det, på det tidspunkt. Det blev aldrig til noget, men øh, vi havde idéen, og vi havde det sjovt med det. Og, og hvad var det? Det var noget med, at vi skulle hive noget information ud af nogle årsrapporter. Så var det i mening, at man skulle handle på dem. Så hvis nu at, uh, Amazon uh, kom ud med en årsrapport, så kunne man ligesom læse dem. Det fandt vi så ud af, at der var nogle andre gutter i København, der lavede og var, var meget bedre til. Ja. Nå jo jo. Man, man skal starte det det bliver man jo klogere på hen og vejen. Det man skal det, I faktisk snakke med. De ligger her i København. Jeg tror, de lavede 120 stinger i Men, Rand... hedder. Hvad hedder de? Alipas Capital. Skuddet til Alipis. Alipas. Alipas? Ja, Alipas. Nå, det var lige godt pokker 140 millioner i år skulle have lavet det sidste år oh, Så det, det går rimelig godt. godt Det kunne være, at vi bare skulle fortsætte med den idé ja. <laughs> ja, ja, det kunne være, at der var ja, det, det. konkurrence. Ja, det, her, det havde sikkert været rart Hold der magle Hvem er, Jeg tror, jeg har hørt om stifterne af det Hvad er det, han hedder? Jeppe. Jeppe Jeppe Koldt. og Køft. Tue, tror jeg Hold der, Vi var inde Køft. forbi deres kontor og blev vi taget ind forbi Og præsenteret en idé Ej, de laver Ej, de gør det Ej, det er flot det er rigtig flot. Også fordi de ligger lige hernede. nede. Ja, det er ligger helt lige nede på strået. Det er da helt fabelagtigt. Nå, no, hold meget. Dem må vi lige ned og kigge til. Ja, det synes dem, dem skal vi vist lige have fat i. Okay. Ja, så altså, det var første idé, og så, så biksel vi også med andre ting. Så solgte jeg lidt. Faktisk øh, fjernbetæringer på Amazon, og pudsede lidt vinduer og sådan noget. Så. Ja, men det skal jeg også til. Hvad end der skal til for at få lidt omsætning i gang? Det det. Og så startede du i Nova Founders, jo, hvor du fik lov til at fyre den af. Fik vi lov at arbejde. Ja, der, der fik et lov at arbejde, og der kom disciplinen så, og så kom du tilbage og vidste ikke, hvad du skulle gøre dig selv, og så endte du i en eller anden uansagelig årsag ude Svanevej. 22. Først endte jeg på Ebay på CBS, ja, det Er det som alle de andre forvirrede. Ja, ja der, der skilles vores veje, jo, for ellers så er vi fuldtidsaget rimeligt godt. Det er rigtigt. Det, er rigtigt. Der, der, det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke. Ja, man kan sige, du kom på studiet, altså du kom på Ebay, men du er så ikke rigtig kommet der. Ej, du, er så ikke rigtigt, du har ikke været der. Nej, jeg, jeg var lige til en enkelt forelæsning. Jeg ja, en Tro, troede, jeg skulle en enkelt forelæsning være konsulent eller og læse på CBS, men det var ikke, ja, så det var kiggede, ikke lige sagen. Og så kiggede du på mig og jeg tænkte, det går ikke. Det er kaputt. Ja, det blev hurtigt ændret. Men det starter jo også med, fyren, at du finder ud af, at det er faktisk ret smart med de BA'er der. Øh, ja, altså på et eller andet tidspunkt. Der Hvem var den øh, første BA? Var det Christian eller Lasse? Det er samtidig, tror jeg. ja. Yeah. Jeg tror, jeg blev hyret, og så spurgte dem, at jeg havde en kammerat med mere. Og så, øh... vi, vi var faktisk super heldige der. Altså det, det var sådan noget, 8-9 måneder inde eller sådan noget i, i Resides. Der, der, begyndte at være, der begyndte at være så mange opgaver, som der nok burde blive taget hånd om, men som Mikkel og jeg ikke kunne nå. Og så tænkte vi, måske vi skulle prøve at hyre nogle ø, yngre Ibærer. <laughs> altså ikke, at det behøver at være Ibærer, men det var sådan lige den første tanke. Lad os prøve at hyre nogle, nogle yngre Ibærer. Ind, og så bare give dem en frygtelig masse ansvar. Og så lavede vi et jobopslag på det. Og og en den. frygtelig lav løn. Ja, det var ikke så galt. Jeg var også frisk. det var, var jo Der var også lave krav, hvad jeg så siger. <laughs> Men øh, vi fik ekstremt mange gode ansøgninger på den, på, den, på den, vi lavede der først. Jeg tror, vi havde 20 gode, og jeg havde 6 af dem Jeg ville hyre. Det havde vi så ikke behov for. Øh, Christian var jeg meget, meget sikker på, at jeg skulle høre efter, vi havde haft en, en samtale, hvor han, det skrev jeg også om på LinkedIn for ny. Ja, det gjorde du faktisk. Stort. Øh, hvor han bare sagde, altså han var, der, der var ligesom bare et match. Altså, Krille, han var klar, han ville give den gas, han ville lære, han ville arbejde. Øh, når jeg spurgte, hvor mange timer han gerne ville arbejde, så sagde han et eller andet, der det var et og urealistisk, eller 70-80 timer om ugen ved siden af et, et fuldtidsstudie. Så jeg at det var nok ikke, men altså, hvis du kan klare 40 timer, så er det også flot. Jeg spurgte, hvad, man, hvad den unge mand skulle have i løn, så var det ikke noget, han behøvede. Nej, det vidste han ikke, hvad det var. Det var ikke noget, han skulle, skulle bruge. Så der var ingen tvivl om, at Christen, han skulle ligesom hyres, og så, som du siger, CV, så endte jeg med at sige, der er dem her, er der nogen af dem, du kender, som vi kan tage med, og så fik vi Lasse med øh, os til at starte. Det og så er det bare at og en gas. Og det fik du gjort. Det må man sige, nu er der gået tre år med det. Og øh, det har selvfølgelig været sjovt. Men Christian, kan du ikke prøve med dine ord at fortælle, hvad, hvad, hvad, har, hvad har rollen været som, som BA og senere Head of Operations i Resights? Altså, hvad hvad, delen, hvad delen er det I har fået lov til at lave? Jo, men altså det er lidt som du siger, vi har fået lov at lave det hele. Altså, der er jo ikke, der er ikke så meget andet, der er vigtigt i en forretning i starte andet end at, at snakke med kunderne og så for, at man bygger noget til de kunder, som de er glade for. Men der er jo ofte en masse andre ting, man også skal tage sig af, som er lidt mindre vigtige. Det kunne være rekruttering, eller der skal opdateres en hjemmeside, eller laves nogle slides, eller hvad end der nu skal til for at drive forretningen, som Nå, ikke lige er ja, noget marketing, som ikke lige er at snakke med kunderne ja. og sælge til dem, og, og bygge noget produkt til dem. Altså det er jo det, vi har taget os af. Mm. Så jeg plejer ligesom at sige, at vi ligesom, vores team det hjælper ligesom Founders med at, med at holde fokus på det, der er vigtigt med at sælge til kunderne. Så hvad end der ligger derimellem, det, det tager vi os typisk af. Mm. Så det er ikke så meget med at være så kredsen. Altså, nogle gange kan man sidde i et Excel-ark i en uge, og andre gange så skal man tænke lidt mere kreativt. Men hvad end der nu skal til, det, det tager vi os af. Ja. Og mange sådan lidt sådan intern ikke altså Optimere ja, okay. alle de ja. der ting, som ikke er særlig smart internt. Lige præcis. Fordi alting brænder i, i, i et startup scale op, og så må man bare slukke branden der, hvor den er størst. Ja, ja, man skal jo, jo bygge langsomt næste. på Og så i starten, så får man jo nogle opgaver og Så har du nogle tanker omkring, hvad vi skal lave Men så er tanken meget det der med, jamen, at vi ligesom Spiller også en større rolle i at finde problemerne mm. Ikke bare at løse men også at finde dem Og finde ud af, jamen, hvor er det ligesom, der er behov for noget fremadrettet Okay, kan okay, det er mening, at man lavede en ansættelse her Som vi ikke har i dag Og så kommer noget input til Til, til dig og, og Mikkel når, ja. når vi ligesom forstår forretningen lidt bedre Ja, det er i hvert fald meget sådan Det er endt, at Christian og, og teamet i det hele tiden. Hvad, hvad er der nu? Fire? Ja, to fuldtider og to, ja, to deltider. Ja. Øh, men det har det været ret længe i et år nu. Mm. Sådan tre, tre, fire, måske op til fem personer, der har siddet mm. i vores, vores operations team mm. eller BA team. Jeg har ikke haft særlig meget med, med opgave, opfindelsen eller tildeling at gøre meget, meget længe. Mm. Det har Christian taget sig af. Med teamet, altså det er jo bare sådan, folk kigger selv på forretningen og finder ud af, hvor er det, man kan optimere noget henne. Men det, og det er jo det, man gerne vil have. Og så er der bare, let's go. Altså. Du vil gerne have nogen, der tager ownership jo. Altså, ja. Som bare så siger, nå, og, så, nå, og ikke spørger, ikke skal mades med opgaver, som bare er det fugleunger. Altså man vil gerne have nogen, der ligesom begynder at grave selv og finder ud af, okay, siger man, jeg der Tænker, tænker selv, selv tager her, og action, ja. og så lige øh, selvfølgelig også vender det med hinanden. Det tror jeg er ret. det er transparens jo, men... Ja, men jeg tror også, det var noget af det, der har virket rigtig godt, det der at have flere, hvis man har mulighed for det, det er selvfølgelig mm. ikke... Nej, altså, nej, det koster I PostBody kommer vi nok ikke til at have flere BAs til at starte med, uh, kommer nok ikke til at have nogen eller først, men når man skal til det, så tror jeg, det er godt at have mere end en, fordi så kan folk spare med hinanden uh, og tage mindre af, af CV's tid. Det er rigtigt. Ja, og så tror jeg også, at en af fordelene er, at altså, når man er en startup, har man måske ikke lige råd og ressourcer til at hyre... Uh en, der både sidder med rekruttering, og en, der sidder med marketing osv. Så, så det der med ligesom, at have nogen, som tager alle hattene på sig, det kan være lidt mere fleksibelt. Så kan mm. man sige, okay, lad os finde ud af, om det her det virker. Prøv at arbejde på det i tre måneder. Og det fede er, at hvis det ikke virker, så laver vi bare noget andet. Så har vi ikke lavet en dyr ansættelse, der kun var lavet til at gøre det. Så kan man ligesom prøve at ligesom putte nogle frø i hjøreren, og, og finde ud af, okay, kan vi få det her marketing til at virke. Hvis det gør, fedt, så hører vi en person fuldtid på det mm. Men, men BA er så typisk dem Der ruller tingene i gang Og, og finder ud af om det virker Og bygger, bygger fundamentet Ja, ja. ja der er flere teams Flere teams af fokusområder Der er bygget ud fra, fra, mm. for operations Eller BA team mm. men, ja. men vi har så også gjort den erfaring At 15 timer om ugen Det, det er for lidt. Det, det duer ikke mm. altså, det, det er mindst, mindst 30 timer om ugen commitment Ellers så kan det ikke betales Fordi du hvis du er i en virksomhed 15 timer om ugen, så kan det være rigtig fint, men det egner sig bedst til, at du så kommer ind og eksekverer nogle prædefinerede opgaver. Ja, du får eksekveret nogle prædefinerede opgaver, eller du får eksekveret nogle opgaver, som ikke er urgent, altså som ikke er vigtige. Ja. Fordi de vigtigste ting, der, de skal laves hurtigst muligt, og hvis de tager nogle timer, så kan det ikke nytte noget, at man kommer to dage om ugen. Det, det tager simpelthen for lang tid. Jamen, det gør det. Jeg ved, at der er mange lyttere, som gerne, som har efterspurgt, hvordan vi finder. Og nu er det så, Lars, jeg har fundet BA, men i virkeligheden, så er skulle spørgsmålet nok over til Christian. Ved, fordi, det er Christian, der har fundet det. <laughs> Christian, Christian, Christian har jo fundet min BA, og <laughs> ham jeg havde, William, og, og har og også sat og, og sat og, fundet andre dag. BA. Og, og, så, så, så, så hvis nu, Lars og jeg lige holder hæstene, hvis du sidder derude, Christian, og kan I sætte dig ligesom i, i, i samme sæde som mange af vores lyttere, som måske sidder med en virksomhed i København, i Aarhus, øh, hvor det er givetvis nok fungerer bedst, så lad os holde det der måske lidt i Aalborg. Hvordan finder man BA? Hvad skal man kigge, altså hvad skal du kigge efter for at finde efter nogen? Finde nogen med drive, finde nogen, der tager action, finde nogen, der tager ejerskab? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg skal nok være lidt heldig for ligesom at, at finde, finde den første, fordi at det er ikke nogen hemmelighed, at når man først har den første ende, så har de typisk nogle venner, som også er dygtige. Det er jo typisk mm. sådan det er. Hvis man selv er dygtig til noget, så hænger man typisk ud sammen med nogen, der, der er lidt ens. Så, øh, så man skal nok være lidt, først, øh, lidt heldig for at finde den første. Mm. Men man skal først fremmes fuldstændig med i rettespanden og, og glemme, hvad personen ellers har lavet. Fordi dem, vi har hyret, er typisk nogen, som måske et af deres første job, eller et af deres første sådan, rigtige job. Så du kan ikke vurdere dem på, hvad de har lavet. Du kan prøve at kigge på, om de har nogle gode karakterer. Har de givet en gas? Og hvis de ikke har nogle gode karakterer, så har de så givet den gas på en anden måde. Har de bygget noget forretning ved siden af deres... Øh... Der har de været mega gode i sport? Et eller andet, ja, sport der, der er også. Det er andet, man skal godt. være god til, ikke? Typisk godt se på et eller andet måde, at de har haft en høj arbejdsmoral. De har lavet noget. Altså, de har haft noget i hænderne fra tidlig alder. Ja. Mm. Og især, i hvert fald snakke med, med Mads om, vores mm. tidligere chef, begge to, hvis du har formået at have... Minimum to bolde i luften på samme tid Så du både har været god til sport Eller mm. du har været i ungdomspolitik Eller du har lavet noget andet Ved siden af skolen Og stadigvæk har kunnet få det til at fungere Har typisk også været en god kor altså Korrelerende ligesom, sammenhængsfaktor Præcis, det viser i hvert fald at det er noget DNA i en Altså det er ikke tilfældigt altså, det, det viser i hvert fald uanset om det er skolen man sidder med Eller, eller det er en sport man så, så arbejder man målrettet Og, og hårdt ja. Ja, fordi man kan godt blive god, hvis man fokuserer på én ting, som for eksempel at gå i skole. Mm. Så kan du godt arbejde, hvis du giver den 60 timer om ugen, og være sikker på, at du får gode karakterer. Mm. Men hvis du samtidig har tidspress, fordi du har et andet commit, men du også skal få til at fungere, så lærer du også at begynde at prioritere. Og det er nogle af de ting, som også skaber ekstremt meget værdi, i hvert fald når man så får nogen. For nogen ind i en forretning, der skal kunne håndtere Der kommer ligesom input fra flere sider Som man jo skal have som BA mm. Fordi du igen ikke er defineret til et arbejdsområde mm. Så det er i hvert fald sådan lidt lavpraktiske ting Man kunne kigge efter mm. Men ellers så er det bare svært Altså det er fandme svært Ellers så plejer jeg altså at sige Lyt til hvert fald nogle spørgsmål, de stiller dig Altså det er den bedste sådan, på, indikator på det Spørger de dig, hvornår arbejdsdagen slutter så tror jeg ikke det er det rigtige match. Herinde. <laughs> Nej, det er nok ikke det <laughs> <Nej. rigtigt. Ikke, laughs> til den rolle i hvert fald. Ikke, ikke lige til den rolle. Det er helt færre man har de prototyper man lige til den rolle har man ligesom, du ved, hvad er det for nogle spørgsmål de stiller ind og særligt stiller de gode spørgsmål til forretningen. Kan de mm. hurtigt øh, sætte sig ind i hvad vi laver og hvad forretningsmodellen er og så, videre. så sådan, hvis de stiller nogle rigtig gode spørgsmål der er lige får en til at tænke lidt, så ved man okay, den her person, de har potentiale til at gøre det rigtig godt. Ja. Øhm, fordi det er det som det kræver Det er, at man er god til at stille spørgsmål til til alt herinde. Det er det, det er det vi gør, når vi laver, løser problemer Og stiller vi spørgsmål til os selv Ja, der skal graves øh, Når vi finder nye problemer, stiller vi spørgsmål til os selv Så mm. dem, der er gode til at stille spørgsmål Det de er typisk de bedste, synes jeg ja. ja, og så at man kan få Et, et, et højt nok commitment på timer mm. Altså mm. Det er Vi har i hvert fald haft Nu dig, der har haft samtalerne længe med. jeg kan huske, at jeg havde mange samtaler Med potentielle piger Som egentlig havde et, et stærkt profil Høje karakterer mm virket drevne, virket skarpt, stillet gode spørgsmål. Men når det så kom til, hvor meget commitment de, eller de spurgte, hvor meget de skulle arbejde, så sagde jeg, hvad forestiller du dig selv? Og når svaret så var 15-20 timer, så sagde jeg, det er jo helt, helt færre. det er nok bare et andet sted. Ja. Altså fordi det, det fandt vi ud af, at det ikke fungerede. Så ville vi hellere sende folk videre, så sige okay, men det, det er cool, det er, ikke, det er ikke den måde, vi kører det på, i, i Resize-regi i hvert fald. Det kan sagtens være, at det kan fungere for nogle andre, men øh, vi kører lidt mere hardcore. Mm. Og så er det sådan set ikke så vigtigt, om man er på sin bachelor, om man er på sin kandidat, mm. eller om man er på sabbatår. Nej. Altså vi har da nogen lige nu, som hvis først seneste job før det her, det var at sidde ved kassen i Nettoven. <laughs> ja, det er altså, lige før. Noget lignende. Altså, jo, jo med Oscar, der er nu, han startede faktisk med at gøre rent. Han blev ja. løbet til, til at skrivebord af og, og rense toiletter og så ø, om aftenen, når jeg sad og arbejdede, så kunne han godt finde på at, han stille, gode at stille mig gode spørgsmål. Faktisk uh, udfordrede han mig også en gang imellem og spurgte, sådan, Nej hvorfor gør du det på den måde her? Og så altså, jeg havde regnet sig knækken til at gøre rent, <laughs> men ø, ø, den snor tydeligvis ret godt. Ja, ja det er dem fedt. Ja. Men det er det sværeste at finde, fordi vi har haft succes med at finde nogen, som er på studie og overarbejder fuldtidig siden af. Mm. Og det er jo ikke det, de fleste gør. Nej. Øh, Nej, og så skal man nok også have en respekt for, hvis man, hvis man hyrer B.A.s, at, øh, at det er jo lidt på lånt tid. Mm. Altså, det har en udløbsdato, det vidste vi også, at, da du startede i sin tid. Det var vi jo sådan set fint enige om, at nu skulle du ind og give den gas og være med til at bygge resides i den tid, du nu studerede. Og når det så var slut, så, så havde vi lidt en, en aftale fra start om, at så enten så kom Christian og sagde op, og sagde, at han skulle lave sit eget. Og ellers så fandt vi noget at lave sammen. Ja. Som var det Ja ja, så, lang, så langt frem tænker man jo ikke altså, Nej. fra en BS perspektiv så tænker man bare at det, her, det er den bedste mulighed for at komme ind Og få lavet en masse arbejde Der rent faktisk er værdifuldt mm. øhm, Og så ved man godt, hvis man gør det godt Så er det jo en fantastisk scene til at øh, Få nogle flere muligheder ja. ja, lå det altid implicit i kortene Hos dig Christian? Ja, altså ja, ja. det er altså, virksomhed. Jamen, jamen, det at du godt vidste At hvis du, var, hvis du forblev lojal så, altså, så ville der måske komme en gulerod Eller en mulighed Eller noget for at lave noget sammen med Lars og Mikkel Eller var det mere sådan Det, det havde I ikke snakket om Ikke fra starten af Det var ikke sådan jeg tænkte, at jeg skulle lave noget med Lars og Mikkel Da jeg startede Fordi jeg kæmpede kæmpe knap nok Men jeg fandt rimelig hurtigt ud af At øh, Lars og Mikkel er dygtig Og hvis jeg lige tager mig sammen og gør det godt Så er det et rimelig godt udstillingsvindue mm. Til at bygge noget med dem en dag Ja Ja, så det var ikke sådan fra starten af, men øh, Det var selvfølgelig en del af planen at, øh Det var en del af planen, at du skulle lave noget før eller siden ja, ikke? Lige no. Jeg vidste godt, at de på et tidspunkt skulle, skulle lede hen til det ja, Og så er der ja, bare det. ikke noget bedre sted at være, end at være få lov at arbejde fra første række i en startup okay. Når vi kun er tre mennesker ja, ja, og så begyndte vi vel reelt Også to, Christian, at have dialogen fra Cirka et års tid siden mm. Fordi ja. Ja, for Christian det var næste færdig spørgsmål. med IB Bachelor i sommers 2023 ikke? Ja. Så lidt inden det så tog vi lidt ligesom snakke omkring, hvad, hvad skal der skal ske, ikke? Mm, jo. Øh, og, og blev enige om, at øh, det kunne være fedt at lave noget sammen. Øh, og det, det ville kræve, det var selvfølgelig først og fremmest, at vi prøvede at finde ud af, hvad delen man skulle lave, fordi vi havde ikke, øh, altså, det er jo altid det der udfordring man har ikke en eller anden idé, som man lige kan gå i gang med. Øh, så det skulle vi jo til at finde, og så skulle vi jo så samtidig sørge for, at Christian fik trukket sig fra hans rolle som Head of Operations. Ja. Man skulle ud af den opgave Både for at kunne bruge tid på at finde Og research forskellige idéer øh, Men også fordi altså, Ellers så stod vi jo lidt med et problem Hvis, øh, ja, hvis, hvis Christian smutter. han sad på, på Meget meget vigtige dele af forretning Som han har gjort i, i årvis, Og så kom dagen efter så Vi ses Eller <løb> om en måned ude. så er jeg ude <løb> ja, ja. Det duer eller heller ikke altså. Så fandt løs laksegade Og det er altså en rigtig god situation det der Med ligesom at gøre det på den måde Fordi at mm. I at få lov at arbejde med mig og finde ud af, okay, det går nogenlunde det samarbejde der, så I har ligesom nogle, nogle mennesker, I kan bringe over noget nyt. Og samtidig så kan vi sidde i en forretning, der går udmærket, hvor der er masser at lave. Så det er ikke sådan, at vi, det haster. Det er mm. ikke sådan, at det er fra den ene måned til den anden, at vi skal lave en forretning. Vi har faktisk tid til at undersøge det. Og ja. vi kan lære med at opfinde problemerne, vi kan prøve at starte med at løse nogle af vores egne problemer, ja. eller nogle af vores kunders problemer, som vi ikke løser af. Så det er en fed måde at opdage, eller sådan, opdage problemer på ved at have en eksisterende forretning. Ja. Og hvordan, hvordan, går I til, hvordan går du til det, Christian, det med at finde noget nyt og skulle begynde på det og bare finde ud af, hvad fanden der giver mening at gå til? Hvor kigger du, kigger du internt her først i residen? Eller læser du bare på nettet? Altså, prøv, prøv at fortæl lidt om processen. Altså der, den er sådan lidt to del. Den ene del er, at Lars har en masse gode idéer. så Lars er skide til, at, til ligesom at, at prøve at køre idéer med og komme kommer selv med en masse. Og der prøver vi ligesom altid på at tænke, jamen kan vi tage noget af den tech, vi har i dag og bygge til nogle nye mennesker, eller kan vi prøve at tage nogle af de kunder, vi de har i dag øh, og så bygge et nyt produkt til dem. Så på en eller anden måde, man har en fordel af at de kunder, man har, eller noget af den tech, man har bygget så man kan tage videre på den ja. så man ikke så starte helt fra scratch. Så i stedet for, at vi lige pludselig laver noget til forsikringsbranchen at øh, vi prøver ligesom at udnytte, at vi har nogle kunder i egenhedsbranchen for eksempel. Ja. Eller vi har noget tech, vi bygger til egenhedsbranchen. Det er den ligesom den, ene, den ene vej vi er gået, den anden vej, vi er gået, det er bare at sige, at i USA, der er det typisk lige lidt af hæt, øh, ja. gør det lidt bedre og lidt større markedet, øh, lidt mere innovativere. Så hvis nu man kigger over Atlanten, kan vi så finde noget, der går godt der. Mm. Og ikke bare noget, der har fået en masse funding, kan vi finde noget, der, der tjener nogle penge. Ja. Fordi hvis de har lavet noget, der tjener nogle penge derover og har nogle rigtig glade kunder, så er der en chance for, at det også kan virke i Danmark. Ja, og det er faktisk noget, den er nogle gange lidt svær, den der med at finde ud af, om de rent faktisk tjener penge i USA. Der er ikke regnskaber på samme måde Som Christian siger, vi har gjort ligesom to ting Den ene er den der med at prøve at kigge på Hvad kan der ligesom springe ud Af den, eller de forretninger vi har i forvejen Altså hvad ligger først for mm. øh, Og det andet vi har gjort Det er bare at tage En masse øh, Selskaber inden for PropTech mm. øh, primært Ikke bare i USA, USA, UK, Singapore whatever. Ligesom Mikkel og jeg gjorde Way back, fire år øh, tilbage Put dem ind i det Excel-ark, finde ud af, hvad laver de, hvad er det for et område, rate dem efter interesse videre, og så se, om der er nogle, er der nogle problemstillinger, som andre har kastet mm. sig over, og hvordan har de så valgt at løse det, og giver det mening forretningsmæssigt. Og det der med, hvordan det giver mening forretningsmæssigt, det er bare svært at finde ud af, når regnskaber ikke ligger fremme. Mm. Ja. Fordi 20 millioner dollars i funding, det er mm. ikke lige med god forretning. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er lige med, at man har formået at rejse nogle penge, og det er det fint, men det, det får du ikke nogen forretning ud af nødvendigvis. Det ser man jo en gang imellem. Øhm, og det, det kan være rigtig svært. Men det er klart, at når man ser de der, der rejser rigtig mange penge, de er spændende lige at kigge lidt ja, ind i. Ja, ja. Altså, fordi det, der er jo noget størrelse på det. Så vi har også kigget på op til flere andre forretningsideer, inden vi er nået frem til det, mm. som bliver postbuddy nu. Så kan man typisk se At, man får de, at skriver noget folk godt om dem Altså er kunderne, kunderne glade for det det, mm. det er et godt sted at starte Og så nogle gange så kan man også finde en tidligere ansat Og prøve at række ud til dem Og prøve at grave lidt i hvordan det egentlig går Inden, inden bag murerne ja. men, øh, men det er faktisk sådan Jeg har aldrig hørt den model før før jeg kom her til Det der med at kigge hvad andre laver Det er sådan lidt usekset Fordi at man tror at øh, iværksætteri det er at få en original idé Og man er den eneste der sidder på den idé mm. og, og den kommer når man står under brugeren Men hvis du er den eneste der har den idé så er, det, så er det måske faktisk ikke en særlig god idé, hvis der ikke er nogen andre, der har prøvet at eksekvære eller tænkt over den før. Ja. Nej, jeg, jeg kan rigtig, rigtig godt lide noget, som er set virke i et andet land. Mm. Ja. Det er dejligt. Eller, som vi har snakket om med serviceforretninger, også bare noget, der virker herhjemme. Altså, det kan være noget simpelt som Windows -pusser forretning. Det kan man tjene penge på. Fint. Godt. Hvordan kan man gøre det bedre? Øh. Men det er klart, at altså, innovationshøjden mm. er lidt højere ved, at man som iværksætter tager noget, en model, der fungerer et sted, til et marked, og så ekspanderer derfra. Ja, og det er stadig ikke svært at lykkes med. <laughs> altså det, ja, ja. det er 1% af vejen. Så. Præcis, men, men det er altid rart at, at have en forretningside, produkt, ydelse, model, som virker mm. et eller andet sted, i stedet for at man skal prøve helt at opfinde den til der. Det er ikke nemt i hvert fald. Og I får så, I får så snævret en lille smule ind? Ja, altså vi, vi, vi får jo vi får kigget på nogle af de her financing models, som vi også kiggede på inden vi startede Results. Ja. Der er nogle ting, som jeg synes er mega spændende, og det synes Christian også, og så kigger vi rigtig meget ned i det. Faktisk rigtig langt. Øh, rigtig langt, ja. Øh. Lidt dialog med myndigheder, lidt dialog med det ene og det andet, og testkunder, og nogen, der har forsøgt på det danske marked at løfte opgaven tidligere også, og hvorfor det ikke lykkes for dem. Vi taler også med nogen, der har lykkes med at lave det ude i verden, blandt andet en, en dansk over i USA, som har lavet noget, der er kæmpe, kæmpe stort. Men, men, det, det, kan sagtens, det kan nok godt lade sig gøre, men vi vurderede, det er nok lidt for langt væk fra noget, vi har forstand på. Mm. Altså den, den, den, er den, den, den, den er svær at løfte. Øh, stadigvæk. Mm. Det, det, ja. og, så, ja. og så kom vi, så kom vi hen ja. til noget, som, som egentlig har lagt foran os øh, ret længe, men vi ikke lige har, øh, jeg, har åbnet øjnene for. Præcis. Det er faktisk lidt kombination af de to ting, modeller, vi, ligesom, vi snakker om at finde det finde Fordi det startede egentlig med, at øh, en af de første opgaver jeg fik da jeg startede Det var at vi skulle til at sende nogle breve ja. ikke, øh, ikke Også noget LinkedIn annoncering og så videre Men vi skulle til at sende nogle breve Det var Lars' sted altså Jeg ikke exekverede bare på den blindt Sammen med Lasse Men det tog rigtig lang tid ja, det, det, var, det var en hård opgave Det var med at printe på vores lille laserprinter Inde på kontoret Og så stod og de der breve sammen Og skrive navne på manuelt ja, man kan godt huske. Så det kunne, hurtigt, det kunne hurtigt tage et par dage Og bare sende 100 breve sted på den måde der men det var fint, fordi det virkede. Det virkede, mm. når vi ringede ud på de breve der, og folk fik også noget interesse for os, når vi sendte breve. Øhm, både fordi, måske budskabet var godt, men mest af alt fordi, at man får ikke så mange breve. Så vi vidste, som ligesom, når vi sendte der breve der, så kom det frem til advokaten, eller egenhedsinvesteren, eller hvad det var. Øhm, og så prøvede vi også at gøre lidt personligt. Så sådan, mm. brevet til hver person var, at jamen, jeg kan se, du har så mange ejendomme, og du har gjort det så længe, og så videre. Ja. Så det var sådan den første gang, vi støtte på ideen, men uden vi egentlig vidste. Mm. Eller hvor vi støtte på problemet, uden vi vidste. Altså hvor svært det var at eksekvere direct mail i dag. Der hvordan... er ikke noget sted, man kan gå til, hvis du godt vil gøre det. Nej, og hvordan, og hvordan kommer I retur til idéen i den her omgang så? Okay, men det udvikler sig egentlig lidt hen ad vejen, fordi så senere hen begynder vi at få en del mailerkunder på resites mm. Og tænker så, det stod i vores oprindelige forretningsplan i Resights, faktisk, at, vi skulle, at det skulle være muligt at sende breve. Ja. og det fik vi så gjort muligt på et tidspunkt, og det var en kamp. <laughs> altså, det var ikke nemt. Ej, det er øh, det, det er ret kompliceret, øh, men man fik det til at lykkes, og i dag der bliver vel sendt en 1500 brev om dagen er stedet for resites fra forskellige kunder. Ja. der sender kampagner, men det er rigtig meget. Det er rigtig meget. 1500 øh, brev om dagen. Ja, cirka. Ja. Det er mange. Ja, det er Det er rigtig meget af Det er nogle af de få, der stadig bruger sådan massivt Ja øhm, Det er faktisk rigtigt jeg fik også der inde i København, fik jeg også aviser i postkasten Og kunne være der, vi ledte efter en ejendom som din og det ene Præcis det. Men, men så, så fandt vi ligesom Efterhånden Nærmest et år, halvanden Efter vi fik lanceret den feature Der er nogen andre end mailere, der bruger det Hos os men det er ikke så meget, fordi vi har lidt svært ved at, at, at kommunikere til andre, som det er relevant for. Fordi hvis du går ind på Research hjemmesiden, så står det din indgang til ejendomsdata. Så selvom det at sende direct mail er relevant for dem, rent lead eller customer winback eller hvad end det må være, så passer vores kommunikation ikke til det. Altså det er 5% af produktet. Det er det, der er problemet. Så ja. hvis du skal købe ind på Reside, så kan du ikke kun købe brevene, eller brevfunktionaliteten, der gør, at du kan sende breve automatisk ud. Så skal du også købe udfors hvor du kan sortere egen Alt det andre, alle der, mulige og andre moduler. Ja. Det vil sige, at altså, det er både alt for dyrt for dem, som kun skal have det, og så er det alt for ufokuseret, det som ligesom meget markedsfører sig på. Ja. Ja. Og, og, og, og det får heller ikke den samme kærlighed i, i, i resides regi, fordi det er så lille en del af produktet. Ja. Øh, og så begynder vi at sige, hey, måske der egentlig kunne være noget ude i det her... Altså, Direct mail, det virker for os, lead i resights Regi. Det virker det for, virker for en masse af vores kunder. Ikke bare malere, men rigtig meget malere, mm. men også nogle andre segmenter. Øh, måske der egentlig er et eller andet i det her. Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er det så svært? Altså, ja. Nu har vi gjort det nemmere i resights Regi, men det er stadigvæk ikke helt smooth. Nej, det er det. Øh, så der må, der, man må kunne gøre noget mere ved det, og få nogle flere typer. Og så begyndte vi så at teste af på, mm. øh, ja, på sådan en øh, lidt øh, kobberøjder ja, ja, vi er nogle gange lidt lavpartiske. Vi, vi prøvede at sende nogle kampagner ud selv og sige, jamen, hvis nu vi var håndværker, og hvis nu vi var flyttefirmaer, hvis nu vi var kunne vi så få noget forretning ved at sende de breve herud. Mm. Og øh, det kunne vi godt. Altså, det gik okay. Nogle gik bedre end andre, men det virker til, at der var noget potentiale i at sende brevene. Så prøv, prøv lige at tage mig med. Mm. Så hvor mange, altså for at teste forretningen, pro tip til lytterne, mm. det er en rigtig fed måde jo rent faktisk at teste på, og man kan, det er jo ved at sætte sig i sine sted, så I giver det noget. Mm. Altså får vi nogen, der ringer tilbage, får vi nogen, der sender os en mail på, at de gerne vil have booket noget. Hvor mange breve sender I ud, til, altså og hvad kommer der retur? Bare sådan, hvis, kan vi få bare lidt tal? Ja, det kan vi godt, jeg kan ikke huske præcis hvor mange breve der sendte Ej, Nej men sådan en ballpark Men jeg tror vi har sendt øh, små tusind breve eller sådan noget for at teste Til en 10'er stykket ja. 10.000 kroner for at ligesom validere, at det her er noget der virker ja. Og så havde vi lige nogle ret kvalificerede bud på, hvor vi troede vi ville starte henne Så vi troede vinduespusserne, det var et godt sted at Ligesom starte. at ramme, og og mm. Jensen har købt nyt ja. hus altså, Lige når de flytter ind, så ligesom præsenterer jeg den lokale vinduespusser Hvis ja. der er noget timing der, det er fedt hvis der er noget timing præcis. Så hver gang der flytter en ny borger til Jørgen, jeg sender brev sted og siger, hey, velkommen til. min navn er Anders Højmark, og jeg er vinduespusser. Ja. Flyttefirma, mm. gardinsælger, forskellige... Rigtig meget, når folk flytter ind i et nyt hus, ligesom på at ramme den timing. Det er der, man køber, og det er der, man tager beslutninger om, hvem der skal slå græsset og pusse vinduerne og putte nyt køkken ind, eller hvad det måtte være. Ja. Men det kan også være en, en ny køber en ejendom, hvor forsikringsmaleren eller forsikringsselskabet skal ramme. Altså, der ja. er sådan forskellige triggers ud for den data, vi havde i Results Så det prøvede vi at teste, og nogle kampagner virkede rigtig godt, altså sådan for godt, øh, og nogle virkede ikke fantastisk. Ej, flytte, flyttefirmaet virkede ikke uh, uden at sælge der, der fik jeg ikke rigtig nogen respons. Nej. Men på windows der var det 17%, der, der ringede til mig. Så min telefon var ildgløden de to uger efter. Der. Ja, som ja. Du siger, så, så må jeg sige, at jeg faktisk ikke kunne pusse vinduer, men jeg kendte en, der godt kunne, og så måtte sende leadsen videre. Ja. Ja. Ja, fordi den, den måde, vi så sendte det ud på, var ligesom at sige, jamen, enten så har vi en kunde i forvejen, hvor vi betaler for noget markedsføring for dem, for at teste af. Det eneste, vi skal have lov til, det er ligesom at skrive vores telefonnummer på, så henvendelsen kommer til os, så vi ligesom kan finde ud af, virker det eller virker det ikke. Mm. Øh, og ellers så skal de i hvert fald rapportere det. Ja. Øh, alternativt så lavede vi et, et falsk firma, <laughs> så, så sendte vi bare noget ud med et telefonnummer på og, og, og, og et logo der måske ikke fandtes og så, så så så ser vi om altså det var reaktion. Det værste der kunne ske var at de ringede og så måtte vi bare så må vi give så må vi sende lidt så gjorde vi en anden windows og over i, i fredensborg eller hvor det var ja. og så var de glade så det var det var ikke men øh... men det var nok til ligesom, at få testet af om det virkede for ja. dem. Og det blev vi egentlig så overbevist om, at vi så sagde, okay, nu, nu skal vi prøve, og, øh, nu, nu, skal vi, øh, nu skal vi arbejde ned ad den her vej. Lad os prøve at finde et setup. op. Øh, hvordan skal vi gøre det her? Skal vi lave et separat firma? Skal vi ikke? Og der blev vi så enige om, at vi skal lave et separat firma. Ja. Øh, så Christen han bare har fuld, øh, altså. ja, fuld autonomi. Fuldstændig Så det har intet med resides at gøre kan man sige. Altså det, er bare en, det er bare en ny forretning øhm. Og hvad den skal bygge det, det må Christian jo finde ud af Ja Og hvad, hvad, hvad, så, nu, hvad så nu Christian Altså I er jo ikke gået helt live endnu Men det vælter jo Vælter ud med post på LinkedIn Ja ja, vi, vi er så småt i gang Fordi vi finder ligesom ud af at de her brev de skal virke Og så som igen, så kigger vi lidt over i USA Og finder ud af, at, jamen øh, er der nogen, der gør noget godt derovre på brevene? Det er altid et super godt udgangspunkt Og det er der jo typisk Det er der typisk, og de er rigtig store på direct mail i USA faktisk mm. Og så støder vi faktisk på et, øh, en virksomhed, som laver direct mail Men ikke til de her boring businesses, så osv De laver det faktisk til e-commerce Og øh, det kan vi godt se ideen i, at der giver mening øh, Fordi e-commerce har nogle problemer, der gør brevene De virkelig løser noget Og så har e-commerce, de har også allerede en hel masse eksisterende kunder og det er fedt, at man kan prospekte, altså det vil sige, at man kan finde nye kunder med breve. Men den mest lavt frugt i alle forretninger, det er at prøve at sælge til dem, der allerede har købt hos dig. Mm. Så vi synes faktisk, at e-commerce-delen var endnu sjovere at prøve at angribe med brevene først. Ja. Og øh, så som altid, så bygger vi dialog med kunderne. Så alle, øh, alt det palaver, der er blevet skrevet på LinkedIn og skabt noget opmærksomhed, det er for at få nogle pilotkunder. Ikke for at lave salg, men for at teste med en masse virksomheder. Og det er der heldigvis nogen, der synes, er en god idé. Ja. Så det, hvor vi er lige nu, det er, at vi eksekverer øh, Direct Mail i sted for e-commerce kunder, for at finde ud af, hvor det virker godt. At, øh, hvor, hvor, hvor stort skal købet være? Hvor, hvor, hvor dyr må varen være? Øh, hvor mange kunder skal der være? Hvad skal budskabet og være? Alle de ting her, der gør, at vi så kan bygge et produkt til dem bagefter. Hvor det hele bliver automatiseret. Hvor det hele bliver automatet. Så der er ikke noget produkt nu Men vi har ligesom infrastrukturen for Result øh, ja. e altså Det ekverer kampagnerne For e-commerce Altså det er lidt mere håndhold lige nu Og principielt set sige, Vi har konkluderet på vores første tese Omkring om direct mail markedsføring Virker for boring businesses Det gør det det. Gør det. Ja. det kan vi løse Det kan vi bygge omkring Lige nu der tester vi så bare Kan det også virke På e-commerce det er der noget, der tyder på. Hmm. Ja. Det er der noget, der tyder på. Øhm, og så tester vi med en, med en række pilotkunder lige nu. Og hvad er jeres hypoteser? Hvad tester I af? Altså, tester I produkttyper? Tester I prisranges? Altså, Jamen, altså i, sidste, I sidste ende, så kan man siger, I 35, 35 kroners pilleglas det. kan måske ikke svare sig og sende 10 kroners brev ud på. Nej, det er det. Så, så der er et eller andet med, hvor, hvor, hvor dyr en vare det skal være, ikke? Og, og hvilken dækningsgrad man har også. Det skal helst gerne være en vare, som koster plus 500 kroner. Det skal selvfølgelig ikke være for dyrt, du skal ligesom kunne have lyst til at tage, tage beslutningen på brevet, men gerne sådan plus 500 kroner er sådan en gennemsnitsordrestørrelse. Og så skal der selvfølgelig være noget af marken, men det, det er meget stromlignet branchen, synes jeg, hvad de har om marken. Af. Mm. Ja. Øhm, og så skal det også gerne være noget, man køber sådan relativt ofte. Fordi at hvis du har købt øh, 10 sæt underbukser et sted, måske én gang, måske to gange, så, øh, så er der en stor chance for, hvis man får et godt tilbud foran dig igen, at så du faktisk køber det igen. Ja. Så er ikke noget, man køber, man får et langt mellemrum, fordi så kan man ikke rigtig få det her push markedsføring til at virke. Det skal gerne være sådan det, man kalder staples, eller sådan nogle varer, man godt kan finde på at købe på et ja. ja. Præcis. Men det er for tydeligt at sige helt præcis. Og, det er er så, og målet er så, at det, det er, det er EU-wide eller Europa-wide næsten. Det, det er det, der er fordelen ved e-commerce. Det ja. er, at i uh, boring business, så vi løs. Men, men, det, bliver Skåbær, meget, ja. Ja, men det, det bliver meget det bliver meget også, lokalt. Det, det bliver meget baseret på resights-data, altså det ja. bliver baseret på triggers som kring hvem har købt en ejendom, ja. eller hvem har startet en virksomhed eller fået nye direktører, eller altså det bliver meget på den del, ikke? Hvor e-commerce det er kundens data. Det er bare nemmere. Du skal lave en indtræksion op mod Shopify og Klaviyo og de mest populære shopsystemer og så kører det. Ja. hvis nu vi skal launch idéen ideen i Norge på Business, så skal vi tage så alt virksomhedsdataen fra over ind i vores platform at bygge det ja. så det er meget mere skalerbart når kunderne kommer med dataen ja. og så tror vi også det virker bedre fordi det er tidligere kunder mm. ja der er en idé omkring det der med customer og winback mm. at, at det er bedre noget, noget, som kan jeg give mange... et eksempel på typer af forretninger hvor man har den den og winback altså nu nævnte du staples før mm. hvad har I, har I ellers fundet nogle virksomheds typer i e-commerce forretninger hvor det, hvor det giver rigtig god mening altså det er måske i mindre grad de nye designmøbler, som du kører en gang hver 25 år, end det er... Hvad fan ved jeg? En, en forretning kunne være sådan noget som hudplejeprodukter. Altså ja. cremer, vokser, det kunne også være barberklinger og noget af den stil. Fordi det er noget, folk bruger hele tiden. Så du ved, folk putter det samme i ansigtet hver morgen eller vasker håret med den samme shampoo. Så hvis nu de har været i din shop 1, 2, 3, 4 gange og stopper med at købe host så er det ikke fordi, de er stoppet med at vaske sig selv, eller at sig selv, eller noget eller andet. Forhåbentlig ikke. Så er det fordi, de har skiftet mærke. Ja. Så det er ligesom det, at vi starter med at fokusere på produkter, det er at sige, kan vi hjælpe e-commerce med at lave winbacks? Fordi det tool, de har til at lave winbacks i dag på de kunder, det er e-mail. Ja. Og e-mail er super godt, fordi det er billigt. Ja, problemet er bare, ja, at folk får 100.000 af dem. Og ja, jeg og de kan ikke, ikke huske, hvornår jeg sidst har været over min egen spamfolder, men der ligger rigtig meget. Der ligger meget i uønsket mail, ja. og der er rigtig mange, der unsubscriber for mm. dine nyhedsbrev. Og der er også mange, der i første omgang slet ikke giver permission. Mm. Så hvis du ligesom som e-commerce kun har det ben at stå på og siger, vi laver genkøb gennem e-mail, så er der bare 80% af dine kunder, der aldrig kommer til at få et genkøb gennem e-mail. Ja. Og der siger vi, jamen brevet er lidt dyrere, men vi ved, at det kommer frem, og vi ved, at det bliver læst. Og vi kan også tracke det. Og vi kan det. Så det er så, ret simpelt, det er bare, hvor kan vi maksimere kundens return on investment? Præcis. Ja, ja. Så den ja. vi tester nu er typisk, vi siger, jamen lad os prøve at starte med den mest lavt hængende frugt, det er genkøbende, det er dem der ikke har åbnet e-mails, men dem der har købt hos dig to gange. Lad os ja. prøve at vinde nogle af dem tilbage, og hvis vi lykkes med det, så kan man jo udvide det, så kan man tage dem der kun har købt den enkelte gang eller. VIP-kunderne, man kan bygge alle mulige flows, så det er derfor vi kalder det ligesom klippe for breve. Det skal være lige så let at sende breve, som det er at sende e marketing. Så der, der er ligesom forskellige ting. Er windbags, der er både Cosmo Winbacks. Der er VIP-kampagner, altså du er en ja, god, du er god en god kunde. kunde øh, og måske de VIP-kunder, de kan rammes hele året rundt. Det kan også være, at de skal rammes op til bestemte sæsoner. Ja. Nu er nærmere, altså når man kommer hen en måned før jul, så kan det være, at der skal være et incitament for, at man sikrer, at de køber deres og den vej igennem, frem for alle mulige andre steder. Men det kan også være øh, opsalg Altså ja. du har købt en øh, vare, øh, men der er et andet produkt i den shop, som du ikke har købt. Ja. Og som måske ordentligt spiller super godt sammen med det produkt, du allerede har købt. Så hvis du allerede har købt en stegepande af en størrelse, eller du måske skal have en en lidt mindre størrelse. Eller hvis du har købt en dyn hos et firma, måske det skal have puden. Ske der er eller, fat i Gæstershules, og I er nødvendig. Jamen øh, begge, begge tester vi med. Det er fandme klasse. Er begge tester vil med der, så der, der, der er nogle rigtig, rigtig gode øh, brands øh, blandt testkunderne lige nu. Synes, Og så en anden, en anden ting, vi, vi også skal, skal prøve på, det er jo så Abandoned Card. Altså Du har fundet ja. indkøbskurven. Ja. Der rammer du selvfølgelig også folk på mail, men hvis ikke det virker, hvad så? Mm. Ja. Giver det mening at give den et skud mere? Ja. Øh, eller er det bare too bad? Så meget af det her triggerbaserede noget. Altså det hvor at man sætter et flow op, en kampagne op, hvor man definerer, hvad man godt vil sende til. Og så kører det bare. Så sender den to brev ud i morgen, tre brev ud i morgen. Ligesom ja. det gør med e-mail. Så det ikke bliver sådan nogle store kampagner, man skal sende, og nogle store initiativer. Men man sætter flows op, og så kører brevene bare ud, baseret på nogle filtre eller kriterier, man har lagt. Mm. Ja, ja. Med sin shop-data. Ja, jeg har mange spørgsmål. Så det er der, hvor vi er lige nu. Og man kan sige, der, det Produktet er stille og roligt ved at blive bygget, mm. øh, altså sådan så videre. Lige nu der er det bare håndholdt. Christian han sidder og skal eksekvere kampanjerne her søndag aften. Ikke? Altså, ja. Det er jo ligesom sådan, det fungerer på det her stadie. Og så har vi ellers har fokus på at få sat det, det første, altså det initiale team. Mm. Ja. Og, og hvad fokuserer man på, når I sætter det initiale team? Altså hvad har det været vigtigt? Jeg, jeg kender måske godt svaret, men det gør vores lyttere ikke. Finde de kompetencer, som Christian ikke har. Nu dækker han en rimelig bred palette. Ja, <laughs> det det, det vigtigste. Det er at finde en, der kan skrive øh, i det her tilfælde noget kode. En, der kan ja. udvikle det første produkt. Jeg kan det kommersielle delvist, eller så kan jeg lære det. Men øh, det er vestesfærdigt for mig at, at bygge øh, det første produkt. Og hvor, hvor går du hen? Altså nu ved jeg, at du har lavet en mm. anden sættelse. Ja. Jamen, øh, der er vi igen heldige af, at øh, man bygger en virksomhed på baggrund af en anden. Altså på baggrund af research, Fordi det jeg gjorde, det var bare at sige, jamen... Jeg har lavet øh, samtlige rekrutteringer af resize i sidste tre år. Der er en masse kandidater, vi har rejected der, som faktisk var ret dygtige. Eller i hvert fald havde potentialet til det. Lad mig starte med at kigge igennem alle de 500 mennesker, der ligger på den liste af folk, der er blevet rejectet. Ja. Kan jeg finde nogen, der virker dygtige der, eller måske er endnu dygtige i dag? Og række ud til dem. Så der tror jeg, jeg fandt den syv mennesker, skrev en besked til dem, og fem af dem svarede. Ja. Fedt. Så det tog en uge fra, at vi havde den tanke til, at øh, der var en, øh, en kontrakt underskrevet, tror jeg. Ja. Så, øh, ja, så ja. Det, var, det var vel reelt Mikkel, der var klog nok til lige at mm. sige, at vi lige skulle huske at tjekke det. For ellers så var vi jo godt i gang med at skrive jobopslagsmødet mm. på det hop, fordi det er der, hvor man søger folk, der skal være i et startup. Det, ja. det, det hop, der får du de rigtige mennesker til det. Øh, men der, der ligger masser af dygtige mennesker i vores katalog af, af tidligere ansøgninger, som måske ikke har passet til Resize på det stadie, hvor de har ansøgt. Ja. Øh, og der tror vi, vi har lavet et, et godt, et godt Ja. Det, det, det føler vi os rimelig overbevist om. Og, og, og det er jo det, det, det, vi skulle bruge i det her tilfælde, det er en udvikler. Fordi det fandt. Øh, der er blevet kastet nogle penge i på det, men der er jo ikke... Øh, et øh, kæmpe budget, <laughs> og Christian han er kendt for at vogte over pengekassen. <laughs> så der bliver heller ikke kastet noget med det. Øhm, så er en fuldstak udvikler, der, både, der, der skal både laves lidt frontend, der skal laves lidt backend. Øhm, det behøver ikke være verdens dygtigste udvikler. Det skal være en udvikler, der kan eksekverere. Ja, og inden kan og... løse problemer. Ja. Fordi man har den sjældent i første omgang. Noget af det vigtigste i starten er bare, hvor hurtigt kan vi øh, et ja. vores kunders idéer. Ja. På det, lige præcis. Så en, der er bare er villig til at kunne iterere mega hurtigt og øh, få et eller andet op, der virker Det skal ikke være museumskode Det skal ikke udstilles nogen steder ja, Det skal nej, vi bare siger, løse folk, problemer ja. på, ja. på Og det skal ikke. heller ikke være Mr. Localhost Og det skal slet ikke være <laughs> Localhost På det, det stadie der Der skal nærmest bare være en production server det er det. Altså, Der behøver nærmest ikke være et dev-miljø altså, Det er bare i gang De De ikke det på. Øhm, Så det er i hvert fald en ting man, man, Som lytter, hvis man sidder og skal hyre Til, til, til et tidligt stadie En eller flere udviklere Tag nogen, der stiller spørgsmål til forretning, eller sådan rimelig hurtigt forstår forretningen, og også har en, en interesse for det. Præcis. Øh, og med på, at øh, det her det er kaos. Vi, vi ved ikke, hvad vi skal, altså, Vi ved ikke, hvad du skal lave. Altså, du kommer ind vi, altså, vi har ikke en kæmpe liste af projekt, du skal lave i de næste fire måneder. Altså. Vi skal bare fra 0 til et. Let's go. Det er en helt anden udvikler, du skal have på det stadie, end du skal, når vi har, hvad har vi, 12 eller 14, 12-13 udviklere siddende i Reside i dag. Ja. Det er en anden type. Der skal man bygge meget mere, hvor, hvor tingene ligesom er i orden, og det er ikke breaker, og det er eskalerbart, og fis og ballade. Det skal man ikke på et tidligt stadie. Der skal man bare i, der man bare i mål, inden man går konkurs. <laughs> Så det er cirka det. Hvornår går I live? Jamen, fuldtid fra 1. april, forhåbentlig live seks uger senere. Ja. Det er det, vi håber på. Ja. Det skal cirka tage en måned til at lande og bygge det første produkt. Det skal ikke overkompenseres. Det kommer ikke til at blive perfekt, men det kan forhåbentlig til at løse lige præcis nok af vores kunders problem til, at, at de har lyst til at købe det. Ja. Og hvor mange, hvor mange kunder er en succes til, at de har lyst til at købe det fra start? Altså fra produktet er live og seks uger efter 1. april. Hvad tænker du, hvor mange der har lyst til at... Jamen altså, nu tester I med x antal. Nej mm. ligesom sagt... Vi skal have halvdelen af dem, nej, som, som skal være glade, eller er det mere at sige, nej, det vil jeg hvis, ikke sige, hvis fordi vi bare lige... har en, to eller tre, der er glade inden for vores kohort? Det ville være rart, hvis der var nogen af dem, og det tænker jeg også, der bliver, ja. øh, men... Øh... Men statik, nej, nej, fordi det, fordi på det her stadie er det jo testkunder, hvor man må sige, at vi prøver at teste nogle ting af, og så kan det være, at vi bliver klogere at finde ud af. Jamen, det virker slet ikke på den type produkter, det virker absurd godt på Præcis. det her. Ja. Så, så, det, så er der er ingen grund til at sætte en procent på det. Altså, de pilotkunder, der er for, er for at bygge produkter. Det er, ikke for, de skal, det er rart, hvis de kommer til at jeg har det der i baghovedet, hvis jeg gør det godt, så skal de nok blive kunder. Ja. Men første prioritet det er bare at få for testet nogle, med nogle forskellige og få nogle læringer. Det er for kunden at få testet direct mail af som kanal, og for os mm, at ja. få testet det, win -win. Af, at det virker for dem. De får lov at få eksekveret på noget, de ellers ikke selv kunne håndtere, ja. og jeg får lov at få noget feedback igen. Så ja. de betaler egentlig bare for kostprisen, og jeg eksekverer helt gratis, og så øh, får vi begge to noget af det. Ja. Men man kan sige, hvad succes? succes er, hvis vi øh, inden sommer har fundet et marked? Altså inden slut juni, der har vi et produkt, der virker. Ja. Det virker ikke fantastisk Men det virker mm. Æ, Og det kan ikke alt hvad det skal kunne overhovedet Men det er der Og vi får betalende kunder på ja. Bare det i sig selv er svært at komme der til. Det er ja. selv man lykkes i første omgang med at finde Lige præcis det som de godt vil have ja. Men, ja. Og så skal vi jo så stille og roligt have arbejdet på en pricing mål Når vi kommer derhen af ja, ja. Ja. Æ, Men det er luksusproblemer Alt der ja. handler om at ø, der er nogle kunder der bruger noget produkt Der måske godt betale for det Det er luksusproblemer Hvad drømmer du om Christian? Det, det er et godt spørgsmål. Jamen jeg tror, jeg drømmer om at, øh, at, at bygge noget, som skaber værdi for andre mennesker. Virkelig føle, at jeg, jeg flytter nogle andre menneskers forretning. Og de har lyst til at skrive om det, og dele om det, og anbefale deres venner, øh, at de skal bruge post på det. Det er ligesom tanken. Og så vil jeg selvfølgelig godt have, at det bliver så stort som overhovedet muligt. Øh, desto større, desto, sørre, desto sjovere, synes jeg. Ja. Og så drømmer jeg om, at blære. Så, så du, skal ikke, du skal ikke lave en basecamp. 50 medarbejdere og en milliard omsætning. Jo, det er og have, og det 900 stikker på bunden. Det er også sjovt, men jo flere medarbejdere vi kan være, jo bedre. Men det ja. følger jeg nogle gange med, jo. Ja. Men, og så håber at jeg, kan blive en rolle, hvor jeg synes, det er sjovt. Jeg er måske ikke bedst der, hvor det bliver for driftende. Jeg kan godt lide at løse problemer og nye udfordringer. Så det synes jeg er sjovt. så det håber jeg, at man kan få lov til at vokse en forretning og stadig ikke være der, hvor man synes, det er sjovt. Om så selv skal være direktør, eller man skal lave noget andet i forretning. Men at ved med at være der, hvor det er måske lidt risikabelt, tror jeg godt, jeg kan lide. Ja. ja. ja. Og det, det bliver det jo nok den kommende tid, om ikke andet. Ja. ja, det er godt til dig. Det er så man kan jeg sige, at det er en initiale team Stort her. Stort tillykke Det initiale til team er ligesom Christian. Jakob, som fuldstændig udvikler, ja. og så har vi også allerede øh, hævet en designer ind i form af Zoe, fordi det tager noget tid. Altså det tager simpelthen lang tid at lave de der direct mail kampagner, og det er nok ikke nogen hemmelighed, at øh, Christian ikke er designer. Jeg synes faktisk, det er nogle imponerende flotte designs, han, han, du har lavet. Men... Han har også klaret det godt på recites. Også ja. med den nye hjemmeside, og hvad der kom for et års tid siden, ja. det jeg har lidt et men det tager lang tid at eksikreer kampagne. Nogle kunder, de siger jo bare, at de jo for 400 millioner på e-commerce om året. De, de har jo bare designer til at gøre det. Mm. Og så tester man nogle lidt mindre kunder, der siger, okay, kan du ikke, kan du ikke lave første udkast på, den her, på det her direct mail? Ja. Og så må man gøre det. Så. Kan du løfte sløret for, du må gerne, du må gerne sige, sige nu, nu kan jeg ikke sige flere, ja, men kan du løfte sløret for, hvem, hvem, hvem kører I testkunder på? Jo, men vi kan, vi kan jo godt... Der er to jo. Der er nævnt, nævnt, nævnt så og New Sleep. Så arbejder vi med Trentum, synes jeg er fede. Ja. til Kenneth, tror jeg også han lytter med. Stor Accessories farten. til mænd, stor fra den. Ja, omsætter for 400 millioner om året, tror jeg cirka. Ja. Og, og er på vej mod en milliard, ifølge Kenneth. Så øh, de er fede, synes jeg. Ja. Så har vi Deadly har været med i leven. Hule. Ja, ja, de er også fedt. Female vest og gokker sælger børnetøj Lidt forskellige kandidater meget Har I fået uh, kongesløjt? <laughs> det vil vi gerne det, det, det, Hvis du får fat, ja. det, så vil vi gerne lave et interview <laughs> ja. Det vil vi gerne, Chris ja. Så sidder der nogen derude og har en uh, webshop Gerne med en del ordre Gerne med Gerne i hvert fald med 5.000 plus ordre om året For at det giver mening Så ræk ind Så uh, ja. spiller vi gerne bold Og sparer på, hvor det kunne give mening at sende nogle breve sted. Hvis det mening Ja Ja Det lyder fandme godt Og så tænker jeg Så kommer der nok et tidspunkt senere På, på året her 2024 Hvor vi laver en opfølgning på Hvor dagen tingene her Ja ja Nu ja, det er der er en gør plan, Men det går sjældent så Det gør vi Så godt som man håber på Der skal nok komme problemer Nej, ellers så stikker det helt af Og så laver du en hello flow Bum bum bum Det kunne Ej, det, tager, det tager tid at bygge forretning Det, det skal man simpelthen have respekt for og det gør det hver gang hmm. men, men den sværeste del er at komme fra 0 til 1 Ja Det er, det er også bøvlet Næst sværeste nok fra 1 til 10 ikke? Og så, så kører man derop af. Vi tror på forudsætningerne er der Vi har et motiveret team Vi arbejder morgen og aften Har nogle pilotkunder ombord Der giver noget feedback ja. det, det er et godt udgangspunkt ja. Og så har vi jo besluttet At vi, vi kommer til at lave løbende follow ups Med Christian Om han vil det eller ej. Ja, ja. Han bliver bare heddet en Bim, bam, bum. Ja, det bliver dejligt. Det, det er lige til. I så ved, hvor jeg kan mig. Så har vi sikre optagelser. Det er det. Så hvis I ikke synes, det var spændende, så kan I bare finde en anden podcast. <laughs> altså. Ja, Jamen, nu skal vi også lige have standardspørgsmål med. Ja, det skal vi. Nej, jeg får Og hvis der er nogen, der kender nogen inde hos Alibes Capital, så vil jeg gerne høre om det. det. Det, det gør jeg, jeg giver en indsats jeg... Ja. Vi, vi ja, ja, jeg var forbi Jeppe, ja, da jeg ja, havde jamen, ideen, Så må så, du lige lave en intro. Så han lidt af det og sagde, at det er godt Det er godt, det er ikke råd, drenge <laughs> Held og lykke <laughs> Nå, ja. Nå, det kunne altså være fedt at høre om ja, jeg det synes, det lyder, det synes det lyder rigtig spændende Det er flot Nå, vi skal have Og det ved jeg, du kan En bog, du kan anbefale. At ja, der bliver jeg nogle bøger Åh, oh, det er et godt spørgsmål Hvor skal man starte henne? Jamen, jeg vil sige uh, Think Again Adam Grant. Godt, godt sted at starte. Bare lære at finde ud af, hvor mange af de tanker, man har, der slet ikke er så gode, som man tror, de er. Så det er et sted at, at starte, vil jeg sige. Think Again. Think Again, Adam Grant. Ja, yeah, I like. Så ejer jeg også noget lidt mere til en nørdet side, hvis man godt kan lide uh, sådan videnskab og... Det er of Infinity David Deutsch Også et godt bud ja. men, øh, Der skal man være lidt øh, akademisk tror jeg Det er, en, okay, det er lang... det skal man alligevel ja Det skal jeg sige den er, ja, den er langhård Jeg har prøvet at give den til knægtene i operations teamet Det der er, ikke, okay. de er ikke kommet igennem endnu fink ja. øh, igen Den er fed Den tager en weekend at læse Så er man færdig Jamen den er noteret så skal vi have den bedste app på Up din telefon. På din telefon ja. Altid en klassiker. Nu må man jo lige åbne telefonen her og se, hvad Folk har, er helt vilde med den jo. Hvad man har læggende. Altså det, jeg tror måske en, I måske ikke har hørt før. Strava, den er jeg vilde med. Altså det er jo faktisk et socialt medie, hvor det er fedt at være på. Jeg tror faktisk, Front vi har fået den en lille gang bike. før. Det er, Jamen, den er fed. det er det sociale medie inden for, så du godt kan lide at løbe lidt, cykle lidt, hvad man nu må laver, så er det fedt. Kom ja. ud og se, hvad ens venner laver, og så hvis øh, en eller anden har lige løbet en, en hurtig 10K, så må man jo ud og prøve at gøre lidt ud. bedre. Det, det er faktisk et sted, hvor at, øh, man kan sige, at præstationssamfundet, det, det gør noget godt for en. Det, gør noget godt for en. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det, det er faktisk en god app. Altså alt det endomondo, ikke kun det, de ramt lige røven straffe men mindre man tager den for langt og laver den som ham der er eller hvad han er der løber fra Sydafrika til... Nej, han, han, han er godt nok binde Jeg tror også han er på straffe. Det kan ikke være sådan i kroppen det, det er han. Nej, det kan det altså ikke. Hvad fanden er det han hedder? Jeg glemmer det simpelthen altid. Ja, det kan jeg ikke huske. Han er langt. Ja, han har han har langt, men han har ikke mange dage igen. 10 dage igen eller sådan noget på den dag vi optager her. Nå, no, har en deadline på? Eller, nej nej han er, har bare sagt han hvornår han er i mål okay, Det er fordi han er så tæt Ja det er, det er, det er rigtigt De kan ikke være smukke de fødder længere Nej, men øh, han hedder Ross Cook Hardest Jesus Følger du ham Krille? Ja, men jeg har ret set, ham. Jeg han har set, set ham Han er ved at være færdig nu tror jeg han ja, er ikke det, det? Tilbage. det er det Jeg tror han er Han er, øh, er tæt på Da i 337 Of running the entire length of Africa Nu løber han med dykkerbriller på Um, helt bims no. God is wrecked Så skal And vi have Så skal vi have den, det, det bedste køb Til under 1000 kroner Ja Og det bliver ikke en af dine cykler Det er helt sikkert for det, det er ja. ikke under 1000 kroner De dyre cykler der Jamen, den, er ikke, den er ikke så svær den, den hænger lidt sammen med det første spørgsmål Det må være min Kindle, Kindle? Den har jeg med alle steder. Ja. Det er fedt Det er fedt at man kan have 10 bøger i gang samtidig og Mm. Så gør jeg typisk det, så tager jeg noter i Kindle Så hvis jeg lige har lyst til at finde ud af Hvad var det lige det, jeg handlede om det. Så kigger jeg lige på noter Det er et sjovt produkt ikke? Ja, det du er, er laver, så primitivt. Lav en skærm, der, der kun kan en ting Men den er også bevidst bygget primitiv du kan jo ikke, øh, Jeg tror faktisk ikke, vi har fået den for heller Kindle. Mm. Du kan ikke Nej, gå ikke på simpelthen. Facebook på den Altså Du har ikke lyst til at bruge den til net. andet end at læse Der er faktisk net på den men sådan, den, ja, er det, sort, den er sort-hvid Ja, den har wifi, for ellers kan du ikke hente bøgerne mm. Mm. Så den er meget sådan der er ikke noget der forstyrrer en. Når man, når man sidder med kendlen. Og så føles det stadig som en oh, det er sådan lidt øh, det er sådan lidt lækkert at røre ved på en eller anden måde. Ja. ja det er Det er faktisk det er faktisk et rigtig godt svar, men øh, bøger og motion det er sådan det er sådan et rimelig, rimelig godt tema her. Det er, det er noget Grille er stor på, det. Ja. <laughs> og Så skal ja. vi have et, din livrådgrille. Åh. Oh. Fem magnum is. Ja, det er lige før. Jeg er god på isen. Alt, alt med sukker i, det er jeg god på. Det ved folk godt efterhånden. Det, det kan du godt lide. Det er derfor, jeg er nødt til at bevæge mig lidt og være lidt på strave, for ellers så vil jeg simpelthen rulle rundt ja. med, med alt det, jeg spiser. Så simpelthen bare sukker? Alt sukker. Så, mors, mors mad, den, den er også god. Man kan nok tage på restauranten og få noget fancy mad, men altså, der er ikke noget som de der ting, ens mor lavede. Ej, der det er der, der, der, der, der, der. Det kan jeg sgu ikke sige om min mor Så godt var det simpelthen ikke Er vi nødt til at klippe ud? <laughs> ja, der, hun lytter ikke med, så det er ikke et problem ja. Nej, det er godt Men hun ved det godt <laughs> Det er fint Hun ved det godt. Hun har givet så mange andre ting Sådan det Nå, ja. jamen, øh, Så tror jeg, vi igen Nu er der også gået en times tid det er Der er Det Med en øh, special omkring øh, Postbody før launch ja. Så må vi tage en opfølging en gang, når vi er efter launch Det synes jeg lyder nærliggende så tager vi se, for hvor det. vi er Fornøjelse. Og det, det korte og lange er Vi får det til at virke ja. Og hvis ikke vi gør, så finder vi på noget andet, vi får det til at virke ja. Det er jo det Stort tillykke med forretningen, Christian Vi glæder os til launch Og det tror jeg, jeg kan sige på vegne af mig selv og alle lytterne ja. Og hvis der sidder lytter derude Der er jo ikke en hjemmeside Der er kun den. Der er en hjemmeside nu Nå. Er der det det? Ja, den er så ikke koblet på LinkedIn kan jeg sige Fordi jeg har siddet fedtet rundt der. Det er der her. når den er besøget I hæver mig lige ud af, af hjemmesiden da I, da I hæver mig i det mødelokale her Så hvad, okay. hvad er vi ude i? Hvad bliver Euro? Så vi post lige kan smide ud. Postbody.dk post Postbody.dk post, post, post som nogen siger Det hedder ja. postbody Vi er lidt mere post international Body Så post og så body ja, der er noget på jo, her. Ja. Og der, der, skal vi, der, der skal vi gøre Uff. opmærksom på med det samme At det er ikke det er ikke body som i krop Det er body som i ven ja. Ja. Postbody Ja, så ligesom Bud Light, b -D -D Your Body 24-7 Så det er postbotten.dk Og øh, hvis der er nogen, der har noget e-commerce forretning Så ræk ud test, for pokker. Så ræk ud til Christian på af postbotten.dk Det er lige hvad han skal have øh, alle, alle de samme kunder som øh, Hans Christian Bjergård har over for kløgt og dig Du kan være sikker på, at Hans Christian han har været forbi Ej, det er jeg <laughs> sikker på Sagde man dejlig fyr. Han er nemlig rigtig fint ja. Ja. Flink fyr. Ja. Han er rigtig fyr. Han har hjulpet lidt At lave flink fyr And, Han virker han, Ja Meget vel Genom gen, sådan vel, Veloverbejdet veloverbejde. Enorm ja. veloverbejdet ja. ja Rigtig klasse fyr Sådan øh, Også sådan lidt David er så nøjagtigt. Lidt sådan contrarian mm. Føler jeg Præcis Han har også været på potten her Ja det har han Det har han Han godt kommet tilbage faktisk Det kunne han godt Fordi han har jo noget øh, Han brygger på nogle nye ting Ja Men det, det virker han til hele tiden En anden vi også kan have fat på Det er kraften Morten Primdal Fra Senddesk Ja. Han sidder bare og hygger sig Over på Frederiksberg Der kan vi da godt komme forbi Kas. Det tror jeg han vil bryde sig om Jamen, øh. vi, skal, vi, vi kan spørge Kasper om det Fordi Kasper han kender ham fra de gamle dage Ja Og med det sagt fordi Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan snakke vi kan videre for, vi kan for, for, for evigt Så vil jeg tak. gerne sige Tak fordi øh, vi tvang dig til at komme med Christian. Øh, Det har været godt Vi laver en opfølgning Ja det var hyggeligt og så siger vi tusind tak, fordi I har lyttet med hertil. Ja. Vi skal bestræbe os på at være tilbage igen, inden alt for længe. Vi ja. tror ikke love alt for meget. Nej, men, Ej, øh... men nu har vi, nu, hvis vi udgiver den her snart, så er det faktisk kun tre uger imellem episoderne. Og det er jo flot. Det er flot. Det, er flot. <laughs> det bliver bedre og bedre, Vi skal nok. en frekvens, vi ikke har set lignende. Ja, vi... Og så skal vi have taget et billede her og fået videre, af vores so manager, som bor hjemme hos mig. Men <laughs> ja. Det får vi rundt der, ja. Sådan der. Det er klasse. Tak fordi jeg lytter med. Moin. Moin.